Még itt az ősze korházkerti zerge, Minden nap egy-egy lombszedő lapát, De már a tél elközelge, Orromban érzem gyantás illatát, Még oda kemve száján csöpnyi rúzsa, Szemöldökén még ott a barna lolli, De egy sikolja színcsupaszra húzza. húzza, meg kell halni, meg kell halni. Hervad már ügetünk, Eltévet lovasok, szobrok a dermet kórházkertben, fekete fóliában, álló halottak, mint hiában. Ott, ahol a mennybolt fekszik, kis Jézuskám kám is templom belső, Csipsz és vérsajt válik, kővér, gips és márvány, glóriádnál, ha elalszol, ott melegszik, picsog, majszol.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 én pizsamátalan szólok, beh, szép vagy ég, és te föld beh, szép alant, sa többi, mint ti csontok élek, sőt, kólád bontok. Isten gyertyács, József szintén, hullaforgács, minden szintén. Kemping ágyába röngente tehénke,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 a téli ég nagy demizsonja kólával töltve éjszaka, Lelkem a szénsav teli zsongja. Ó, barna méhek évszaka, Bürök mint kíszom, ha bár a benső megszaka, csak kerti út, hol testem tolat át, Beszippant, mint egy alagút, kidőzsölt, puffat vonatát, Büfébe járó rufpalonyát, kiből, ha ezt a jót kivonják, csak szar marad és pizsama. Én, kisropi mágiám, zsír égető fényem, bélbolyh éjszakámban, világítsán nékem, nehéz bolyongtomban, ahol már romban, mert nem fog kinyitni szívem gurigája két ünnep közöttse. se, Mária s is fogytán. Amelyen csüngök,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 mint régretek, takony, s kikönnyeződöm, Torokszorítók is sényelni tán, De nem sírok az eszkimók után, A nyelv alatti kásás hómezőkön.